Kim zərrə qədər yaxşı iş görsə, nü görəcək. Kimdə də zərrə qədər pis iş görsə, nü görəcək. Zizal Sürəsi ayə 7-8 İmam Bagir buyurub, əgər bir şəxs başqasına zülm etsə, Allah onun özünü, ya övladlarını və ya nəsildən hesab zalma düşar edər. Həzrət Peyğəmbər buyurub, 3 günahın əzabı tezli bu dünyada insana yetişər və axirətə qalmaz. 1. Valideynlə pis rəftar etmək. 2. Cəmaata zülm etmək. 3. Yaxşılığa tə